Gabon, jaun Andreok, eta ongi etorri, Donostia Zinemaldiaren iruragoita laugarren edizioaren amaierako ekitaldeira. Behatze eguneko Donostiako Zinemaldiak iruragoita laugarren ez berea, ekarri du, eta larun bateko osari emate Batzuen eta besteen eritziekin burudatutzat emandu aurtengo edizioa zinemaldiak. Behatzi egunez, berreun filmetik gora erakutsi dituzte, batzuek leian jarriz. Eta leian ziren filmen artean, sail bakoitzeko epaimegoak autua egin eta sariak larumat gauean beraz banatu zituzten. Sari nagusien artean, errangenezake asiako filmek harreta berezia piztu dutela. Film honenaren urrezko maskorra? Ziaugang si fenge Fengezuzendariaren I am not Madame Bovary txinako filmaren zate izan baita. Zuzendariak... Uh Ibilbidean ikasitako atzean utzi eta zerotik abiatuz egin nahi izan duela filmaren esan zuen. Ongi egin hote zuen zalantzarekin... Sebastian Dienge Gelo Iga da. Balderaren erantzuna, Sarionekin zuela gaineratu zuen. Emakumezko aktore onenaren zilarrezko maskorra berriz, filme berean jokatzen duen, fanbinbin aktorearen zahatizan da. Azken honek, zinemaldia eskertu. Denizie Eta zinemaldia astapenean bere urte bedetze eginiko desioa bete dela gaineratu zuen. Gizonezko aktore honera den zilarrezko maskorra Francisco Paesaren papera jokatu duen El Hombre de Milkaraz filmeko Eduard Fernandez izan da azkenean. Berauk, lehen eskertzaitzak Euskaraz egin zituen. Nire beguiru nea, agertu nahi diet herri honi, irri honi eta zinemaldi honi. Idoi onenaren epaimaiaren sariak eh, dios nos perdone luzemetraiak eramandu eta bukatzeko ere azpimarratu nahiko genuke euskal ekoizpenak sarizatzen dituen irizar saria aurten Juan Palazioz zinegiaren lehen luzemetraia izan dela pedalo filmarentza zatain zuzen ere epaimaikide izan den Angel Lertxundi idazleak aipatu duenaz bi bidaia paralelo fizikoa bata eta artistikoa bestea ulers urtartzeko moduarengatik. Abia puntu eta materiala palekin ere sorkuntza bidera daitekeela erakutsiz. Opera prima baten iniziazio artistikoari, ausardiaz, autoironiaz eta jolas baten freskotasunarekin begiratzeagatik. Epaimailak honako film honen ekoizpenetxeari ematea erabaki du. Pedalo Juan Palacios zuzendariarena. Eta saria Juan Palacios Cinegillarentzat. Niretako hemen negotia kriston hori da. Eta bukatzeko banatu ziren hamaika sarien artean ere aipatu nahiko genuke. Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburu Publikoaren saria ere banatu egin zutela eta publikoaren saria Europar filmarentzat ken lotzen ai Daniel Blake filmarentzat izan da. Richard Gi aktoreak zuen Sadiaren berri eman. Ken Lodge. Eta Ken Lodge zuzendaria bertan ez bazen egon ere bideoz eskerrak eman zituen. Ezskarik Eskerrik asko. Bilgrazio. Bauezek beraz banatu ziren sari zunbaitzu eta oro har esango dugu. Aurtengoko zinemaldiak inoiz baino izar gehiago ekarri dituela eta baita ere euskaleko hizpenaek ugariak izan gabe.